Перед ними стояло юне чарівне створіння, яке можна було порівняти лише з весняною квіткою, що розцвіла рано вранці і покроплена чистою ростою, заграла під промінням сонця всіма барвами веселки. В усі кучеряві коси дівчини пружкими хвилями спадали їй на округлі плечі, обтягнуті білою сорочкою. З-під чорних брів таємничістю південних ночей Зоріли великі прекрасні очі, А крізь напіввідкритій підвідкритій свіжомалиновій виста Сяяла снігова білизна її рівних зубів. Боже, що за чудо з'явилося перед ними! Молодий боярин Ілля, Вражений несподіваною з'явою юної красуні, Довго стояв мовчазний, остовпілий, Не в силі відірвати від неї очей. Добриня теж був вражений красою дівчини, але ще дужче вразив його Ілля, що, здається, втратив дармови. Він непомітно підштовхнув його під лікою. Ілля прийшов дотями і перевів погляд на Рабина. «Ну, знаєш, Ясако, твої слова, якими ти розхвалював свою дочку, були занадто бліді безбарні. Хіба можна було з них уявити, яке божественне чудо розквітло під дахом твоєї хати? Не родишся?» Красивий, Арадис щасливий, побажай їй, боярине, краще щастя, сумно промовив рабин. «Бажаю її щастя від щирого серця», – сказав Ілля, приклавши руку до грудей. Маріам поставила носа на стіл і, кинувши швидкий погляд на Іллю, клонилася. Її щоки зарум'янилися, і відчуваючи це, вона зніяковіла і зарум'янулася ще сильніше. «Ну, піду, я промовила тихо батько притримував її за руку і Соломіць посадив на стілець. «Ей ні, ці молодці, наші добрі друзі. Завдяки їм уся наша громада дістала притулок і шматок хліба. От тільки не знаю, чи надовго цей притулок, чи не доведеться нам змінити його на монгальську кангу. Та цур їх, ці невеселі думки. Ми ж іще живі, так що посидь з нами, голубанько. Ці хлопці чемні не кусаються». Він хотів... Цим жартом хоч трохи розвіяти смуток, що зачаївся в кожного в очах, але ніхто не усміхнувся. А Рабека, що порядкувала біля столу, змахнула зі щоки сльозу, бо ні на мить, видно, не могла, як і всі забути, яке лихо чігає на них за стінами Києва. Сідаймо ж, сідаймо, може це остання наша по-людськи пристойна вечеря, може, бо нас але зразу ж прокопнула сльози, спохватилася і почала припрошувати знову. Їжте, дорогі гості, усе беріть. Ось у мисці холодець із судака. Це мендела, суп з грінками. Це есі флейш, кисло-солодке м'ясо. А ото на блюді куруглики, тобто пиріжки з м'ясом, облиті підливою і запечені в макітрі. Всього покуштуйте, таке добре пальці оближите, Та запивайте цимісом, його Маріам варила. Благодійний цимис, узвар по-вашому, але приготовлений по-особливому. Маріам так старалася, так старалася. Ох, Маріам, наша Маріам, коли б не вона, нічого б ми не боялися, ні батиє, ні полону, ні смерті. А Маріам, квітенька наша, що їжде? Вона знову схлипнула і хвартухом витерла очі. Рабин обняв жону за плечі, посадив поруч з собою. «Ну, досить тобі, мати, досить! Припрошуй, гостей, не з слідми, а з усмішкою, а то, бачиш, сидять голови опустивши». Такого суму нагнала на них. Це була напівправда. Гості дійсно сиділи мовчки, але не тому, що дуже сумували, а тому, що голодний Добриня вже встиг послати до рота добрячі шмат вареного судака і не менший шмат пирога. А Ілля тому, що все ще не міг до кінця отямитися, від потрясіння, якого зазнав, раптово уздрівши Маріан. Ніби якесь наслання найшло на нього, ніби світ перевернувся перед його очима, і він увидів таке, чого не знав раніше і ніколи не сподівався увидіти і знати. Він зачудово надивився на дівчину і не міг відірвати від неї очей. Це помітили всі. Тільки старі рабин і його дружина і знаку не подали, як вони ставляться до цього спохвалуючи осудливо. Маріа вже опустила очі і почервоніла ще дужче, не сміючи під тим поглядом ні ложку взяти до рук, ні випити чашку цимису, хоча від хвилювання у неї пересохли уста. Один Добриня сприйняв це спокійно, хоча і не без деякого подиву. Наминаючи судака з пирогами, він спостерігав за боярином Іллею, за виразом його обличчя, що стало якимось щасливо одухотвореним за його смутними сіроблакитними очима, у яких не згасло захоплення, і думав. От і прийшло кохання до юного боярина, раптово, як вогонь. Не впору прийшов, не вчасно загорілося. Та хіба воно питає тебе, коли впору, коли вчасно? А хіба в мене не так? Йому, кохання, що мир, що війна, що літо, що зима, однаково. Стрепінулося серце, забурхало вогнем кров, і оповила тебе – якимось солодкими чарами, як Маревом, і ніщо вже не стане на перешкоді, не зупинить того шаленого почуття, хіба що само з часом вичахне і загасне, або розлука стане на путі. Ох, боярине, боярине, не на радість, не на щастя зустрівся ти з оцією отроковицею, а втім, хто відає, що жде нас завтра. Тож зазнай хоч крихітку щастя, боярине, сьогодні, а там, що Бог дасть. Бачачи, що Ілля все ще не відводить погляду від морям, він непомітно штовхнув його під столом ногою, а Волос голос сказав, «Яке все смачне! Язика можна проковтнути! Їж, боярине!» Ребека розвалася в радісній усмішці і простягнула Іллі кухоль з цимисом. «Не погордуй, боярине, нашими стравами! Відпій хоч крапину з цього кухля і відчуй себе на сьомому небі! Та їж, їж, голодний же!» Ілля струснув себе глибоку задуму, взяв кухоль і випив до дна. Дякую, божественний напій, і знову кинув через стіл погляда дівчину, яка теж, хоч і несміливо, підвела на нього очі. Здається, вони створені одне для одного, подумав Добриня. Бач, як Мар'ям потягнулася до парубка.